Mairu dantza zagidako zen Mairu dantza zen uh, Kaskahot dantzari emaiten zitzakon beste izen bat francesa moresk, la moriska, Eta francesa zela mureezk edo Morizka Eta, ba, kiu, uh, pasionela resoron dantzatzen zela Mureezk hori, Mairu dantza hori Iauteritan, eta ordean uh, Pulitzazitzaukun pixkat Kampoko uh, tatokiko eraginen asketa horren Idea hasten nahazten zihilako, izen horrek. Hor, oh, beraz, uh, zuen uh, uh, lehen lanaren grabatzen, hemen, zer uh, hatsi uh, maitenalko da, disko horretan. E, be, be oa jartio sortu dituen kantu guziak, uste dut, edo geyinak. No, kusiko, lohtzen bali beden, sartzen edo grabatzen hiru hori egun horietan, sartzen direnak hori zanen dira, mm. kusiko. Se, se estilo da? Uh, La saia, eganezake, Eta, bara, ez da git, nola eran, entzunberko da, ziak eranen, tzea stilu den. nola definizian duzu, stilua? Ba, lasaiak, bau, kontu gozoak eta nola birazka eginen, aigiren, frango xinpliak dira ganezake musikaletik, gitarra eta kan botza, e, gero batean zartzen du, jantzazan behite zartzen du, bento batean zirula eta txun nola definitu. <laughs> Zauzeldu, bina baba, melodikoak, frango uh, laburak. Eh, Mirrentzu, egimantzen duzue konzertu eh, bat, eh, Pantsizbidak eta Alexis Terren ere hariko dira. Grabatzen duzue hasten duzue enten, eta bereala konzertu bat, berezia da hori, expressa eh, helburu bat, bereala aurkesteko ziren lana. Ez egie egan hola gertatu da, eh. Ez, suartez, hola gertatzen da. E, Guretzat errepika on bat da, or, grabatza, pundian izanen gira normalez edo aski <laughs> larun bat ara txiko, eta ara uh, Pantzisek eta Alexik uh, fin gati egitea, uh, beraz, egon hori horxen sorkuntza... Uh, Kantu bat zuen sohtzeko, eta heiek grabatzen dute hor, uh, guk grabatzen dugun egin hemen grabatzen dute ere heieka, na? Eta gero pan txisek proposatu zaukun, beraz, heiekin betan emaitea. Lauru mataratxean eta e, ongi hori denentza da denentzak denak posibre ginoen. para hona eman digua, mairu dantza kantuen emaitea, emaiteko hor senperen. Eh, Senpereko kantaldioktan, haiko ziste bakoitzazien aldean? Nola pasatuko da? Edo zerbait pentsatzea huze elgarrikin? Edo? Eh, E, Gia ikan igurri dauku mazurka nio bat hor, eta ra, normaliz behin nukipiskabat landu, eta garrekin behin nukek kantu hori efe mazurka hori eman laurumatera txan.